Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tuan, tuan Saya sangat gembira kerana Dr. Zainal Abidin bin Abdul Hamid pun telah berani buat kulis report bahawa vaksin ini beracun dan saya sendiri pun telah buat report sebulan yang lalu mengatakan bahawa vaksin ini mengandungi HIV dan juga grafen outside dan ini saya dapat daripada email Dr. Anthony Fauci yang dihantar oleh kawan email itu sebanyak 3,240 lain dan saya jumpa perbualan mengenai pembuatan bio-weapon antara Anthony Fauci dengan Adam Wagner yang mencampurkan HIV dalam coronavirus yang dibuat vaksin. Jadi tuan-tuan sebenarnya coronavirus ini dibuat di lab, bukan daripada Kelawar. Dan di lab ni dia telah campur HIV dan juga malaria punya virus. Dan uh, daripada sinilah mereka ambil dia buat vaksin. Dan vaksin ini tak kira apa brand, lebih kurang sama saja, kerana... Semuanya telah dipatent oleh Bill Gates pada tahun 2015 lagi. Jadi tuan-tuan, vaksin -tuan, ini sangat bahaya. Betul doktor ni cabar untuk, untuk berdebat. Saya pun sanggup berdepan dengan Hairi dan Adam Baba ni. Semua saya pun cukup info untuk kita ketengahkan. Dan badan-badan orang yang telah dicucuk ni sudah ada microchip. Dan kita pun boleh buktikan orang yang dah ambil vaksin ini telah ada microchip. Ada alat yang kita boleh buktikan. Dan kita pun boleh buktikan bahawa badan-badan orang yang dah cucuk ni ada graphene oxide. Saitu racun yang menyebabkan badan kita jadi magnetik. Boleh Aa, ambil <coughs> Kita lihat banyak orang hantar gambar Besi boleh melekat pada badan kita Ini perkara yang benar Kita harap doktor-doktor di Malaysia ni kaji dulu eh, Kita tahu yang kerajaan kita tidak ada buat satu kajian pun Walaupun sebotol Tidak dihantar NPRA hanya membohong kita Dia tak buat kajian Dia cuma aa, susun kajian yang telah dibuat di luar negeri Kajian pertama Malaysia tadi dalam parlimen, Adam Baba kata bermula pada bulan April. Kita cucu orang bulan Mac dah mula. Test kita bulan April yang pertama. Selama 4,000 orang. Sambil dia test itu pada orang, dia terus jalan vaksinasi. Dan test kedua sedang berjalan. Aa, sedang berjalan test kedua. Dan kes test ketiga akan berjalan pada bulan November nanti. Bayangkan tuan-tuan, Menteri Kesihatan kita Khairi Jamaluddin, Nori Syam ni langgar Undang-Undang Malaysia. Yang sepatutnya mereka kena test dulu, dah rasa selamat baru test pada rakyat Malaysia. Tapi sekarang rakyat Malaysia mungkin dah 2-3 ribu orang mati selepas di vaksin. Kita kena berpakat untuk tangkap ini mereka buruk-buruk ini kerana mereka menipu kita. Kita tak boleh lepas mereka kerana mereka tidak menjaga. Sepatutnya Empire akan pastikan benda ini selamat untuk digunakan oleh rakyat Malaysia. Sekarang malah pula mereka cuba nak paksa kita ambil racun ini. Jadi tidak masuk akal pula tak lagi budak-budak muda 17-12 tahun, tahun akan dicucuk. Jadi kalau kita tidak pertahankan ini, perempuan-perempuan yang telah dicucuk, dia tidak akan boleh beranak sampai bila-bila. Ini saya boleh buktikan. Ah, ha, Keturunan kita tidak akan ada lagi kalau anak-anak muda kita dicucuk. Dan banyak lagi perkara yang kita cabarlah. Ha, KKM ni, bawa lah siapa pun. Saya pun boleh backing. Belakang saya pun banyak doktor tapi tak berani. Tapi Alhamdulillah, Doktor Zainal Abidin ni syabas. Berani berkata yang benar. Saya pun ada cukup bukti untuk mempertahankan apa yang kita kata. Kita bukan main-main kerana ini menyebabkan nyawa. Ha? Kalau vaksin ini selamat, saya pun tak kacau sebab saya pun biasa ambil vaksin. Tapi oleh kerana vaksin ini sangat-sangat tidak selamat, untuk generasi kita, untuk orang Islam kerana ada agenda untuk mengkomuniskan negara kita apabila tenta dan polis kita telah dicucuk, mereka telah dikontrol oleh Bill Gates dan mereka sangat bahaya apabila 5G telah diaktivate. Jadi jangan main-main dengan 5G ni. 5G ni adalah satu senjata bioweapon di mana orang-orang yang telah dicucuk telah jadi macam handphone. Mereka boleh terima mesej. Mereka boleh di, diarahkan untuk terima gelombang yang tinggi dan mereka boleh ditidurkan, mereka boleh dimatikan. Ini perkara yang benar dan kita boleh jelaskan di mahkamah dan ataupun dalam perbincangan. Cukup fakta. Jadi tuan-tuan yang mempermainkan, ingat kami ini suka-suka anti-vaksin, tuan akan menyesal kerana tuan tidak mengkaji pun hanya ikut TV cakap. TV pun ikut orang arahan cakap. Orang atas pula ikut WHO cakap. WHO ni telah dikontrol oleh Zionis selama dah. Mereka dibayar gaji oleh Bill Gates. Jadi ini masalah sekarang. Kerajaan kita tidak buat apa-apa. Untuk memastikan rakyat ni selamat. Dia tahu cucu, Muhyiddin pun bodoh juga. Kita boleh cakap Muhyiddin bodoh. Dia tak marah. Kita cakap dia bodoh. Dia memang bodoh kerana dia lepaskan ini pada DG saja. DG pula kita tengok dia perangai macam Zionis. Karena dia pun ahli Rotary Club. Kan? Orang macam ni kita tak boleh percayalah. Jadi kita haraplah benda ni dibawa ke mahkamah ataupun kita berdebat dengan segera dan perlu diselamatkan separuh lagi rakyat Malaysia yang belum diticucuk. Harap tuan-tuan ah -tuan, gaji dulu. Jangan ikut saja membuta tuli. Kerana sekarang senang saja buat kajian kerana internet ada macam-macam information. 8000 orang doktor daripada World Doctor Alliance kata vaksin ini bahaya. Kita yang tak sekolah kata okey, ah ha, terpulang pada tuan. Doktor ni cuma suara mereka tak sampai kerana media telah diblok. Kan? Ha, kita hantar pun kadang-kadang kita pun kena blok. Jadi sekarang ni semua orang beratur untuk vaksin padahal vaksin itu beracun. Itu sahaja buat sementara waktu. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya cakap. Dan saya harap satu hari saya dapat jumpa Dr. Zainal Abidin ini. Assalamualaikum warahmatullahi